tocará, de noche con la luna y aunque nevara de noche con la luna y aunque nevará. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero, Cásate con mi amante Si yo me muero Cásate con mi amante Si yo me muero Está roto, le sale el aire Déjame tu pañuelo Para taparle Déjame tu pañuelo Para taparle Cuando la zorra viene Llena de arena Cuando la zorra viene Llena de arena Señal que anda so Ya tenemos a otro lado del fío telefónico o no su poeta de Amariña. Pago, gracias por estar ahí, Buenas tardes. ¿Sí? No, este, esa música de fondo con ese amor tan prolongado. <risa> <risa> Remataba ahí con un amor sí. parece que parece de... que no acaba nunca. Bueno, agradezco, Che, <risa> que que... Bueno, Ti estás sempre o noso carón, eh, a verdade que... Eh... Eu sempre estou disposto, non? algún día o mellor custou un acto que o mellor pues, un podo, pero sí, sí, no, non hai problema, se non estou na casa para parolar un pouquinho, sabedes que non hai problema ninguno. Pois por eso, Ocho, agradecemos, e eh, ademais... A, bueno, non hai que hai que pacharte honra... de leches, hai que pagar, hai que pagar. Faremolo, <risos> faremoslo, faremoslo, sabe o no, que faremos. Sabes como decía ah. o... Yo he venido a hablar de mi libro. <risa> pero, pero bueno, a ver... Oye, Paco... Dime. Él vale hecho sobre. Bueno, pero... ¿Para que trae algo, ¿eh? O sobre solo no vale. Tú sabes que uno es humilde programa honra se no, bueno, a ti, bueno, ¿eh? Bueno. É vos, ben, sabedes que estas cousas digoas de bromas, sen. Eh? Non, ben, ben, mais e dan salsa precisamente a claro. a nosa conversa. Claro. Claro, claro que si. Sí. Agradecemos que na San Luca. Eso, eso, sí, eso, si, si sei. Ti, ti tes, te, tes lembranza de ese de de, se, de porque xa leva moitísimos o sea, anos, uh -huh. Oh, mas San Lucas. eu non poido eh. non podo non debo falar moito porque non é o meu tema, pero mi son de Mondoñedo son da provincia, entre comiñas, esto de provincia, de Mondoñedo, porque ¿Eh? en realidade Mondoñedo foi unha capital. Ah, Todo sí? reino, non? Mm. Eh, todos mariñáns de pro, pois, eh, reconocémonos da provincia, de Si, sí, Non da provincia de Lugo, no, no, provincia de Mondoñedo. Eh, non, non son, non domino moito o tema, pero si sí, si sí, si sí, teño oído de, de máis de mocete que de mozo ou seja eh, iba a ver a, pues, os cabalos que había na feira sí, eh, aquelas pulpeiras que había por ali pero xe xe teñen moi mal día está chovendo ahora mismo moito e eh, eh. eh, mañá a ver se si xe ven un día millor e o é o día grande Hombre. que eu pois pues, quería ir con os amigos e comer el ali o pulpo ah, o polvo eh, eh, eh, eh, eh, la, o... que non me gusta nada decir o polvo pero, <risas> pero bueno É o normativo. Eu, eu normalmente digo pulpo. Bueno, tempo, pulpo. No, aquí a, a xente os mariñaos dicimos pulpo. Claro. Pero bueno, hai que ser correctos. Que o digamos non quere dicir que estea ben. Bueno, a, aproveitar unha palabra moi antiga, que empregaban noutro no momento, pues non é molestia. Sí. Pero non é molestia tampoco no, dicir no, que no, hai dúas no pero... formas de nomeálo, non? Uh, uh, si sí, bueno, eu... No sei eu evitar castellanismo se sempre bo. Sí. Castellanismo ou estranxerismo, vai a que decir unha unha unha sí. unha lingua, cando ten algo que para nomear calquera cousa, eu substitúe por outra palabra e empobrecea. Sí, sí. Outra cousa é que se non ten nada que enriqueza. Sí. o castelán enriquece pois pues, Morriña Sí. enriquecio saudade porque Ajá. non teñen ese non esa, esa palabra esa verba para expresar ese sentimento que sería moi longo de expresar cunha frase entón, sí. claro, a, a, no, a palabra precisamente saudade ten hasta traballos de investigación fantásticos non claro, que, claro, porque son, que non é son, tan fácil de claro. e de... to entón, o que o que é empobrecedor para unha lingua eh, po pues sex dición entendo tixola <risas> claro, ou dicir escoba tendo per, a soira. O perro, ou dicir, perro dicir, sabendo que hai can. <risas> ou dicir rodilla tendo dendo xeonllo, sí. etcétera, etcétera, o que pase que claro, os contaxios son inevitables e con sí. cofungo instalando. Sí. E moitas deles xurdiron por por necesidade, sí. e, e non porque os galegos xa xente que que eran analfabetos, non, non, eran analfabetos, torpe, que, que irades, pero eso facía non por listura, ¿Eh? porque chegaban aquí os, os, os, de, os de León, que bueno, son os primeiros en negociar por aquí, e instalaban ¿Eh? tendas e cousas deste tipo, estamos falando do século de, de faoito, por aí. Eh, claro, se si unía eh, ia a mercar eh, unha vasoira, ¿Eh? o que quería solucionar un problema rápido. Que claro, sí. dicía dame unha escova, porque non sabía que o outro dicía escova. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Que pasa que ou ou esivo médico non dicía doimo xeño, porque non o entendía. Entonces que laime a rodilla. Sí, sí, sí. Porque sí. interesaba que lle curara a rodilla. Claro. Entonces Pero iso foi foise estendendo tanto que foi sustituindo. Sí. E iso é malo. hai algunhas cousas que que, que se sustituyen casi in, in, imperceptiblemente, pero que non é por deturpar precisamente o idioma, sino porque se instalan, como ti dís, exactamente. Non, xa digo que hai algunhas que enriquecen, eu que sei, pois, pois é, en castelán, que depois o castelán, mm. eh, os anglicismos, por exemplo, o galego ou chegan por medio do castelán casi sempre eh? mm. pero é que o castelán mira que no tengan anglicismos, que non ten, ten <risa> dorisear árabe, ten, bueno, ten palabras patadas pero hay hay algunos que, que sé, pues decir corner <risa> en, no canto de saque de esquina es sí. más cómodo. Sí, eh, no. Sí, sí o un penalti no canto de, de, de pena máxima o cosas, sí, bueno, sí. No, en ese desde ese punto de vista enriquece sí. porque o que en lingüística se chama pues, a economía do linguaxe economizas economizas linguaxe eh, bueno. pero bueno eh, basta a zona de, de, de arriba do, da montaña de Lugo e ainda hai xente que, que, que fala casi en latín eh, o que a min me encanta <risas> Sí, porque tí, tí, non somente seres lati, latinista, sino que, ademais, to, to, todo máis antigo. Ademais, estúdialo, non porque tí, tí claro, buscas... Claro, é o, o galego está moito máis próximo ao latín que o castelán, porque ten moitos menos contagios de outras linguas Sí. Por razóns negativas, pero, bueno, foi así. Sí, sí Por razóns sí. de pobreza, de, de analfabetismo, de, de, de, de, de non haber televisión, ni aparatos de radio ni xornais, ni nada, entonces yo os non non entraron esas palabras, pero por exemplo, sei, eh, un, un francés di ferro, sí. un, un digo, digo un, un latino, un francés, un latino decía ferro que nós dicimos ferro. Eh. E o español dice hierro, que pijo, ¿no? eh, sí. claro. o, o, o fenestra en francés fie, fenêtre en nos fiestas. Sí, claro. claro, porque estamos más próximos feriado y hay una palabra curiosísimas es que que eu encontrei un día al Ápolo do Courel mm. que que estábamos recollendo, pues léxico de de, de pues non sei sé de que tipo, pero estábamos recollendo léxico. Mm -hmm. Eh eh que unha persoa que había ali dicho que o gato está murando e esta que esta Qué compañera bonita. que iba comigo dice, "Seño, que auganturo está subido no muro." De, de, de, de, de, no, mira, é que murar vende murmuris, que significa sí, sí, sí. en latín rato." Sí, sí, sí. Murmuris é rato, entón que siga existindo. O, que o gato está murando é algo extraordinario e fermosísimo ah, o mais... gato está axexando aos es rato. ratos e é un ¿Eh? ¿no? unha cousa moi, moi, moi fermosa hombre, fermosísima eu desde aquela utilizo a nos meus textos en todo sí, sí. no que he podido o gato está mirando sí y además eres un grande defensor no solamente de, de esas palabras así, fermosísimas, sino también de esas otras palabras que ainda se conservan por los, por algunos mariñeiros y por algunos nombres que sí, claro, por, por esas son existen dedico. Por eso me dedico a recoller tanto a escribir diccionarios de léxico, de fraseología, de todo iso, claro, claro él es un, él es un enamorado de eso. A ver que ellos teus, los teus escritos recollen moitísimos. Eh, recollo moito si sí, mesmo mesmo nos meus relatos. Eso, eso. A veces, a veces eh desatendo o argumento moitas veces para atender ao léxico. Sí, uh, bueno, pero pero despois explícalo moi ben, o, sí, ao final creo sí, que quizás asuma... unha por exemplo último, bueno, dos últimos libros que publiquei, este de Marusía si sí. son relatos do mar, prácticamente todos, eh non me importa tanto o o contexto, o a historia mm como a forma de contada, sí, sí. que son máis da forma que do fondo. Mm -hmm. mm. Bueno, eh, por, por, de aí ven o feito de que, que que eu comentaba que ao final do libro tes unhas explicacións directas claro. das, de palabras e tal, e de e de siros e tal, xiros, poño sempre algo para que para que o lector se poda guiar, complementar máis que nada, porque sí, en realidade así tampouco é poñerllo moi ao lector, nin hai que poñer moi doado. <ríe> no, no, é que no, si sí, no. é que si sí, o lector tamén se preocupa un claro, peñiño claro, por o poder. lector tamén ten que, ten que ser un bo lector e saber deducir polo contexto, y aprender, con iso aprende, claro, claro, claro, claro. Absolutamente. Claro, claro. Claro, claro, claro que si. Sí. Si, sí, eres un mestre non somente xa o fiche, pero agora bueno. eres mestre tamén eh, expoñendo os teus relatos bueno, e expoñendo a tua poesía. É intento facer o, o, o mellor que, que podo o meu traballo que é pues, contribuir a facer país. Vale, enriquecernos que é o que facemos non precisamente coa co tua aportación no noso programa. Bueno, pues estes días, además, hai que dicilo que, que o ILGA, o Instituto da Língua Galega, está de 50 aniversario. Claro. Eh, hay unha serie de actos esta que ven, que que estou invitado por ir por alí, espero poder ir. Muy ben. Eh, estamos celebrando 50 aniversario da Fundación do ILGA. Pois parabéns por a parte que xe toca, porque tú participas participaxe moito nese bueno, traballo. Aí están os vos amigos meus, aí está Paco Fernández Rey, aí está Regueira, está... bueno, toda a xente, este, este da zona de la zona de de bueno, do meu amigo, compañero teu. Ah, de, de Armando, de, Armando, de Armando, que da la, la sí, Fonsagrada. La de Armando, de... De... Sí, sí, sí, Como se chama este hombre? Santamarina Santamarina no, Santa Ah, sí, sí, sí oh, Santamarina Santa Santa sí, sí, Outro tamén O grande un... traballador sí, sí, sí Bueno, sí. pero é que Antón Santamarina Está no fluxo de min e dos de demais uh -huh. Antón Santamarina é un filólogo Os máis grandes que existe hoxe en Europa Sí, sí, sí Os máis grandes ten, ten moitísima producción literaria tamén É de investigación Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Máis de, de, de investigación literaria Realmente pouco Se de, sí. de dedicou Pero Pero en, en, xa só ese diccionario de diccionarios que ten, sí. eso é... Unha recolleita extraordinária. Eh, enorme, enorme. Sí. Enorme. Logo, é, pues, eh, bueno, foi impresionante. Antón, Antón Santamarina. Ti sí, tamén sí, porque... eres un grande... O sea porque que... que eres, eres un grande biólogo. Mm. Bueno. Das letras. Porque amo a vida, non? É... Eh, E si sí que ama la vida, si sí, señor sí, Bueno, sí. incomodamos porque ahora mismo non estaba na casa, pero No, Aga... pero non pasa nada, además como... estomo abrigando porque chove moito chove. Ah, vaya, Pero hombre. bueno, está chovendo moito ahora mismo pues, ah, mmm, Bueno, pues eh, se, se quedan minutiños para poder despedir o programa, se, se quere si te acordas, o, si tens en, en mente algún haiku deeses con que nos hagas hallaches semana pasada Como non moi invento agora <risa> <risa> son moi boa para para, para inventar, para mencionar agora para, mente, sí, para sí, inventar, sí. sí, pero para memorizar cousas eh, eh, poemas meus ou tal hai máis xente que sabe poemas de memoria meu que eu non sei eh, <risas> sí. ou versos soltos ou así eu sí, sí, sí, sí. non son moi boa pero non me preocupa cando algo está escrito para que eu vou memorizar, no sí, claro, eh, xa está escrito xa está que se saben con 100 cañones por Valme toda Eu sei iso, pero xa non sei seguir, pero hai quen o acaba. Si, sí, si, sí. e faciénolo sí. estudar cando cativiños. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí, eu, eu sei pois pues, esos alguns versos meus, de algún poema pois pues, que li moitas veces xa porque mo fan recitar eh, sí, sí. tipo. Bueno, pois pues, é igual, o que si sí, é certo é que mm, Para, para de... os, mira, para, para próximo sábado. Claro. Eh, xe que nos vas a ler un porque estarás estarás na casa Mais... e hai unhos dos que a mi me encanta que un dos sí. primeiros era xe unha vez o mar por riba do mar azul por, por baixo, baixo sí. do mar azul, azul. alén mar polo outro lado outro, outro mar <risas> Moitas gracias Paco unha perta grandísima Gracias a vos. Hasta otro que a disfrutar da San Lucas. Vale. Eh. <risa> gracias, gracias, Algo de música para despedirnos. También sí. primero de Paco e depois la música vamos a despedirnos también sí. este programa.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 fitir para este Disney sí, do programa, ¿no? Que sí. Queridos ointes, moitísimas grazas por estar aí. Eh, con esta noticia que bordemos que, que tenemos temos pues, eh, mensualmente ou quincenalmente a Luis Rosada, eh, sí. que eh bueno, pues quizais o noso programa se reemita en diferido en algunha horario da Costa da Morte. Exactamente, pois. Pues. Ben queridos ointes, ata vinteira semana, a mesma hora estaremos aquí. Eh, que a anoite se eixo vos descanso a rua a vosa liberdade e dicó sábado que venga ser felices resto da situación se dilúe na diversión